del primer. Tropicàlia Músiques do Brasil. Els dissabtes a les 2 de la tarda a 107 música. Tropicàlia: el temps no existeix.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 Dijuns tens un àngel per tu, generacions, de 10 a de la nit. A l'essència de música, només per tu. Enchert. Enchert. Enchert.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 A Paralada trobaràs el restaurant cafè del centre Foc i mel, si tu Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú als dies laborables Menjar per emportar.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 o de fang. o da fan. restaurant Cafè o de del Centre de, de, de Peralada. Un servei, servei acurat a un preu bencant, tín, no econòmic. oscuros seran de colores Mientras oye la alegría y no falten canciones. Aquest estiu vine a disfrutar de la carpa que té instal·lada al Club de Futbol paralada just davant del cafè del centre Sí, sonríe, sonríe. Obert de les 11 del matí fins a les 12 de la nit verás, Si prefieres llorar de tristesa llorar de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 Partit amistós de futbol. Paralada espanyol. Paralada, paralada, paralada, paralada, Debut del nou paralada de Toni Ferrer i Manel Cabezos. Paralada, paralada, paralada, paralada, paralada, Davant de l'espanyol de Mauricio Pochettino. Recorda, aquest dimecres, 28 de juliol, dos quarts de nou del vespre, primer amistós de pretemporada del Paralada. Paralada, paralada, paralada, paralada, paralada espanyol, dos quarts de nou del vespre, dimecres 28 de juliol. Tornem al, tornem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 esforç amb Dani pagès. Molt bon vespre, amics juguents del 107 Esports. passant 12 minuts del punt horari de les 9 del vespre i comencem una nova edició del nostre programa, la corresponent avui dilluns 26 de juliol del 2010. Un programa on repassarem doncs, tot el que és notícia. Farem especial atenció a aquest partit que es disputarà el proper dimecres davant entre el Paralada i l'Espanyol. També parlarem del partit de, que va disputar el Palamós banda l'Espanyol, parlarem amb el nostre company Ramon Ribas, també anirem cap a Girona a parlar amb Xavi Monzó, també parlarem de la Unió Esportiva, Figueres, tot això i molt més des d'ara, des d'aquest punt horari fins a les 10 del vespre. Comencem ja, doncs, parlant amb el nostre primer protagonista de la nit. 107 esports, parlem del Paralada. Doncs efectivament, per parlar del paral·lada i ho farem parlant amb el seu president amb en Josep Izerna, el qual ja tenim a l'altra costat del, del fil telefònic Josep, molt bon vespre Hola, bona nit, què tal? Bé, uh, un paral·lada que fa uns 15 dies que està ja entrenant, uh, com estan anant aquests primers dies d'entrenament uh, Josep? Bé, de moment hem començat amb un tren, uns 30, 28, 30 jugadors començat suau perquè va començar el 14 de juliol, falta molt encara per començar la temporada. Hem fet una mica de, de preparació per al partit d'aquest de l'Espanyol i el dissabte que també ens ve el Girona, bueno, hem començat treballant una mica, diguem, suau. Déu-n'hi-do, perquè eh, fins ara, en les dues primeres setmanes, doncs, eh, no s'ha disputat cap partit, però eh, aquesta setmana tres partits, eh, el dimecres amb l'Espanyol, eh, el dissabte amb el Girona i el diumenge a Viladamat. Eh, com, com, es, com, com es porta això, Josep? Bé, bueno, jo crec que això no hi ha problema. tinguem una, una plantilla tan extensa com tenim ara mateix els jugadors a prova que som... 28-30 jugadors el que hem de fer jugar al màxim de partits i entrenar els màxims dies que puguem per mirar eh, una mica tots els jugadors que tenim a, a prova els que també tenim eh, uh -huh. com uh -huh. Comencem pel partit de l'Espanyol uh, com, com es presenta aquest any? Uh, Explica'ns una mica Bé, bueno, al principi es presenta com, com cada any l'única diferència és el lloc de jugar el dissabte, com sempre fèiem, juguem el dimecres. Nosaltres la intenció és eh, de fer jugar l'equip que tenim renovat, diguéssim, de l'any passat, més les noves incorporacions fixes i llavors donar uns minuts eh, a la gent que tenim a prova. Perquè el partit de l'Espanyol, jo crec que els jugadors que s'han quedat en aquí de l'any passat i els nous són els que més hem de jugar. Llavors ja hi eh, ja més partits per acabar a veure tots els altres. En principi nosaltres ens no agafem amb el millor equip que podem fer. Uh, per la mitja part heu preparat alguna coseta, no? Ens sembla també? Sí, venen una una escola de dansa que es diu Dansmi, que farà una mica d'actuació que és a la mitja part, els 15 minuts de mitja, mitja part farà una mica d'animació per tot el que és el públic. Uh, per altra banda, uh, quina, quina entrada espereu? No sé si heu rebut uh, moltes peticions d'entrades. Uh, Explica'ns-ho una mica, Josep. Bé, bueno, peticions d'entrades, sí, com sempre, les institucions, bueno, gent, amics, el que sigui, sempre hi ha una petició d'entrades, però bé, bueno, són coses que... Tampoc jo, almenys i la Junta ha no fem molt de cas, i un número exacte de persones que poden venir, no ho sé, nosaltres ho intentarem fer el millor que puguem. El reclam és molt bo, bé l'Espanyol, que és una primera divisió, vull dir, la gent d'aquí al comarca de l'Empordà, de veure primera divisió és així, s'ha desplaçat fins a Barcelona, si no, això no té. Llavors, nosaltres esperem que vingui una bona afluència de públic. Uh, per altra banda, Josep, i ja per anar acabant, uh, aquesta temporada una de les novetats uh, que presentarà el Paralada serà la creació d'un equip uh, femení. Explica'ns una mica com està el tema i com s'ha arribat això, Josep. Bé, bueno, tot això va començar, ja l'any passat vam tenir els primers contactes amb el grup de noies que estaven... A jugant a i no vam poder acabar de lligar-ho i aquest any ens hem posat una mica més en sèrio i, bueno, al final eh, hem inscrit i jugarà tindrem un equip femení l'any que ven aquí el problema, no podrem mantenir la, la plaça que tenien elles, que estaven a primera, haurem de jugar a segona, però bueno elles amb molt d'interès, amb moltes ganes de venir aquí jugar i nosaltres també amb moltes ganes de, de, de tenir un femení aquí i inclús la, uh, intentarem fer, si es podem, algun equip d'escoleta també de femení. Mm -hmm. Doncs bé, uh, Josep Pizarro, president del Paralada, moltíssimes gràcies per posar-nos al dia de com està tot per aquí parlada i parlem en properes jornades. Molt bon vespre. Uh, vinga, merci doncs aquesta era la nostra primera connexió en directe quan eh, doncs eh, passen dos minuts del punt horari d'un quart de deu del vespre nosaltres que seguim doncs eh, aquest nostre programa i ho farem ara anant a parlar del món de la Fórmula 1 mm. 7 esports. Parlem de la Fórmula 1 amb Carles Gómez. Doncs a contra de la Sónia hem del món de la Fórmula 1 per fer-ho ho farem amb el company Carlos Gomez. Carlos, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Ahir una nova cursa de Fórmula 1 a Hockenheim, en Alemanya. Explica'ns una mica com va anar tot plegat. Doncs excel·lent doblet de Ferrari a el Gran Premi d'Alemanya, on Fernando Alonso ha aconseguit una importantíssima victòria per davant del seu company d'equip Felipe Massa i dels de Bull Sebastian Vettel. amb aquest resultat retalla 13 punts al líder del Mundial, el britànic Lewis Hamilton, i es queda així només a 34 punts de diferència. Però aquesta victòria té una altra cara, la de la polèmica. Ferrari ha conviat a Massa a deixar-se superar per Alonso, on es veu clarament que el Brasilei aixeca el peu al revól de Borossís, de deixant d'entreveure que es notés els per aquest liderat. L'ordre d'equip citada per ràdio és la següent. Felipe, Alonso és més ràpid que tu. Entens el massatge? Acte seguit es produïa l'avançament. Amb el reglament en mà, l'acció de massa no és il·legal, però la forma executada sí, ja que es prohibiran els missatges xifrats per ràdio a partir de la temporada que ve. L'atractivitat de Ferrari és que la gravació no ha set un ordre directe, però els comissaris han sancionat a Ferrari amb 100.000 dòlors o els canvis a 80.000 euros. Per deixar a part aquest succès, Ferrari ha millorat molt i ha posat en dubte el lideratge dels Red Bull i dels McLaren. A quan us pides a casa per anessin un cop, actuació discreta. Jaume Gersori ha acabat 13 i Pedro de la Rossa ha creut la meta 14, després d'haver protagonitzat un petit accident on l'ha obligat passar pel box o avalentar un pilot doblat. El català Pedro Martínez de la Rossa havia robat amb uns bons temps, demostrant així que el seu software eh, doncs, ha millorat molt respecte a altres carreres, anava rodant en una vuitena posició. Uh, per altra banda, el Caixer Mac Chumacher ha acabat novet, deixant entreveure així que el Mercedes i ell no acaben de fer bones migues i no s'acaben de... Doncs de trobar un bon cotxe i acabar-se a coplar-se per aconseguir fer bones actuacions. Doncs, si sembla l'Ònic, podem passar a, a, a repassar el, la classificació de pilots. Doncs no repassem aquesta classificació de pilots. En primer lloc, Lewis Hammer amb 157 punts, seguit el seu company d'equip Jenson Baton amb 143, de Marc Béven amb 136, empatat amb el seu company d'equip Sebastián Béven amb 136 i amb 5 de posició i en alça, Fernan d Alonso amb 123 punts. El seu company d'equip Massa està en 8 de posició, ja sense opcions al Mundial amb 85 punts, Michael Schemacher s'estanca a la novena posició amb 38 punts i els catalans Jaume de Suari els seus 3 punts i Pedro encara no ha aconseguit doncs, fer cap por en aquest Mundial. En a la classificació dels constructors, el lidera McLaren amb 300 punts, a segona posició per Revolu amb 272, Ferrari amb 218, Mercedes amb 132 i acaba la segona posició, Renault amb 86 punts. El cinc Gran Premi, el Gran Premi d'Hongria, Gran Premi de Budapest, del 31 d'agost la setmana que ve a les 2 de mig dia un gran premi de Romania Budapest, on Ferrari hauria de confirmar aquesta millora i Fernando Alonso s'hauria de costar encara una mica més en aquest liderat que en aquests moments ostenta Lewis Hamilton, no? Sí, en aquest liderat sembla que és fàcil, declaren i declaren legals els alerons que han fet servir tant Red Bull com Ferrari per fer unes millores més excepcionals. I també cal recordar que... Abans del dijous s'ha una sentència del Consell Mundial de Motors sobre la sanció de 80.000 euros de, de Ferrari que va decidir si hi una sanció esportiva i no econòmica com la que hi ha hagut. Uh, és possible que hi hagi una sanció esportiva, no? A més a més, l'econòmica uh, o ho veus difícil? Que que es... Sí, pel que ha dit uh, Joan Villador Prat, podria haver una sanció per part dels dos primots, sempre serien sancionats conjuntament com a equip, de pèrdua de deu posicions a la pròxima greia de sortida, però obviant, això és una cosa que es, es diu i encara no és d'oficial. Uh -huh. Doncs bé, uh, Carles, serà fins la propera setmana uh, per parlar ja d'aquesta nova prova a Romania en aquesta ocasió. Fins la propera. No, sí. Doncs vinga, bon vespre, Dani. Bon vespre. set esports, amb Dani Pagès. 107 esports, parlem del futbol regional. Doncs efectivament anem a parlar del futbol regional, concretament de la primera regional, i és que els equips eh, es van posant en marxa i nosaltres eh, volem saludar un dels tècnics d'aquesta primera regional, és en Pere Vinyes, el tècnic de la Junquera. Pere, molt bon vespre. Hola, nit. Bé, uh, la Jonquera, que és a punt de començar aquesta pretemporada, comenceu la setmana que ve, no? Si no l'ha gerrat. Sí, uh, comencem el dimarts, el dia 3. Uh -huh. En principi teníem que començar el divendres, però hi ha hagut algun imprevist i al final comencem el dimarts. Explica'ns una mica quin equip heu dissenyat per aquesta propera temporada, la temporada del retorn de la Jonquera uh, primera regional. Explica'ns, Pere. Bé, bueno, uh, hem, hem, vingut, hem una conservat una mica la base de, de l'any passat, i de moment hem pitjat cinc jugadors, eh? vull dir a Jesús Jiménez, que ve dels Roses, eh? després eh? Un, en Albert, en Noia, que diu Wichi, que ve del Cabanes, en Marc Castro, que ve del Banyoles, a José Hernández, que ve del Banyoles, i en Jordi Albert, que ve de l'Escala. En principi hem fet cinc pitjatges, això no vol dir que tinguem la lentilla tancada, i, bueno, més o menys hem mantingut el bloc de la temporada passada. Uh -huh. uh, comentes que la, no estaria la plantilla tancada. Què us faltaria per incorporar en aquests moments? Uh, què, què, què necessitaries per tancar la plantilla definitivament, Pere? Quan nosaltres estem buscant un donter, o un jugador, un jugador que sigui uh, mixtamofensiu, estem a l'espera de... Bueno, de el tema de, de parlar de, de les possibles baixes que vulgui haver-hi, o bé del Figueres també. Mm, estem no tenim pressa, però avui sí que estem buscant un jugador de poder de la part davantera, diguem una temporada aquesta de les categories regionals en què, que és una temporada doncs, en què, per exemple, la primera regional, el campió pujarà directament a la primera catalana. Això de quina manera us afecta? No sé si hi heu pensat o voleu fer una temporada doncs, únicament per consolidar-vos aquí en la que seria doncs, en aquest cas la segona catalana. Bueno, nosaltres els objectius aquesta, així com l'any passat els objectius eren, eren uns més clars que eren de pujar, aquest any l'objectiu és quedar del teu primers vull dir mirar de, de fer una bona campanya mirar de consolidar-nos i bueno, ja dic, vull dir, mirar de quedar del 10 primers uh -huh. uh, Per tant doncs, de pensar en l'ascens a primera catalana, re de re no? no, nosaltres no podem pensar ara mateix, vull dir, som un equip novato uh, ens hem d'assentar Uh, és una categoria nova per nosaltres i jo crec que ara parlar d'estar a dalt és complicat uh, no, no, es pot, no es pot dir mai però vull dir que el no, objectiu uh, és quedar al 10 primer com, com la deus Pere aquesta, prim, aquesta primera regional d'aquesta temporada 2010-2011? Bueno, jo crec que serà molt més competitiu vull dir la segona regional uh, fa molts anys que, que me la conec vull dir, coneixem, ens coneixem tots i la primera regional és molt més competitiu, el ritm és diferent, els equips són més, més forts, i bueno, jo crec que serà, serà maca, però vull dir serà complicat. Uh, no sé uh, si esperes uh, aquesta temporada uh, que, que el públic uh, vingui doncs, uh, a qui ets la primera regional aquí a la comarca, no n'hi no ha, no, no ha masses, no? si, uh, suposo que congregar un bon nombre de públic a la Junquera seria important, no, Pere? Sí, això també ajuda molt, vull dir, que hi ha indició, que la gent vingui, que t'animi, això el jugador té una nota i és important, no? I més quan, quan acabes de pujar de categoria, eh, bueno, ja veiem si, si la gent respon. Eh, sé que també fem un equip de tercera regional aquest any, eh, bueno, ja en què passa. Es recupera l'equip de tercera regional, per tant, no? Sí, sí, sí, hi ha hagut... Eh, Bueno, s'està parlant que sí, que no però al final, al final es fa i mirarem, mirarem si hi ha alguns nanos que, es, que puguin tindre alguna oportunitat, que siguin joves que puguin pujar d'entrada en al primer equip M -m -m -m. Doncs eh, Pere Vinyas Mister de la Junquera, estarem en contacte al llarg d'aquesta temporada i doncs eh, no sé eh, si teniu ja la pretemporada perfilada, els amistosos eh, sí. ens podries comentar alguna cosa? Sí, sí, vull dir pràcticament tenim per la temporada completa. Això no vol dir que fem algun partit més, però bueno, el dia 8 juguem contra el Marca després el dia 15 anem a la festa de Gullana, el dia 21 juguem amb el Nevat a casa, el 22 juguem amb el Cabanes, el 28 juguem contra el Parlada, el dia 5, jugant contra el Vila de Mat, vull que tenim una sèrie de partits bueno, eh, que l'altra temporada serà, serà, diguem, llarga, diguem. Mm -hmm. Doncs ara sí, per a la veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera. Molt bon vespre. Moltes, moltes gràcies, Dani. Bon dia. Adéu. adéu. adéu. Doncs aquesta era la conversa que manteníem en directe amb el tècnic de la Junquera, amb en Pere Vinyàs, quan eh, arribem al punt horari de dos quarts menys dos minuts de 10 del vespre. Anem a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit.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 o de o da fan. restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu cantant, mentint, no econòmic. Per estar aquí dins, vida sacra. d'una forma fugaz en un moment incert. Aquest dimecres 28 de juliol a dos quarts de nou del vespre partit amistós de futbol per a espanyol. ...debut del nou paral·lada de Toni Ferrer i Manel Cabezos... Sí, davant. davant de l'Espanyol de Mauricio Pocherino. Sí, Recorda, aquest dimecres, 28 de juliol, dos quarts de nou del vespre... ...primer amistós de pretemporada del paral·lada per, per, per, per, per espanyol 2 quarts de nou del vespre dimecres 28 de juliol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 Sin set esforços. Son l'esport de la comarca el teu avàs, Dani Pagès. Doncs nosaltres que el que farem a continuació serà anar parlat del Girona, un Girona que la setmana passada va tenir fumata blanca el dimecres el, doncs Ramon Vilaró va passar a encapçar el consell d'Administració del club el mateix dimecres de la tarda van ser presentats tant Raul Agné com eh, el mateix Xvi Julià. Hem a sentir el que comentava Raul Agné un cop va ser presentat el nou tècnic del Girona. un model de club que serveixi per molts anys. Crec que tenc que creureme cantera, Tenim que treure els llibres de la cantera no només perquè hi hagi un primer equip, sinó per vendre i treure calés, i això és un treball de molt de temps. Està clar que ara, ara mateix estem en el moment de la practicitat, que tenim que fer un equip per aconseguir l'objectiu que és eh, fonamental, però després ens hem de centrar en fer un model de club que no hi eh? és, Ah, Evidentment aquest eh, no era eh, Raul Agné, era eh, Xavi eh, Julià, el que farem ara sí a continuació serà na sentir el nou tècnic del Girona, un Raul Agné que es mostrava il·lusionat per tornar al que ell considera casa seva. Molt motivant. Sí. Hi extraordinarament motivat, declaron Davan, eh, meva, seu amic, Zamañea. I el canvi que hi ha hagut, doncs espero que sigui perder el club, perder l'entitat. I com m'ho hem dit, tant Ramon com i Javi, que poc, poc aquest club, doncs, sigui referent i que ho veu en creixent. Jo ho dic, ho sé, estem a partida de nou treballar al camp i ja està. Doncs eh, les paraules de Raül Agner, com diu... Uh, molt motivat uh, torna exageradament motivat i uh, espera que els canvis del club uh, els canvis que s'han produït en aquest Girona Futbol Club recordem que les accions de Gossó i la majoria de les de Josep Rofes uh, les han comprat el grup encapçalat per uh, Delgado i companyia Vilaró i amb el portaveu uh, Jordi Miró, ex exvicepresident uh, del club uh, per tant, doncs uh, tots uh, plegats, uh, intentaran tirar aquest, uh, aquesta nau del Girona endavant també, per altra banda comentar que ja es van fer les tres primeres presentacions dels tres nous primers fitxatges uh, com van ser Xerfa, uh, provinent del Nestic Víctor Curto, provinent de l'Oriola i també Borja Sánchez, provinent del Dènia, uh, nosaltres que els escoltem per aquest ordre Xerfa, Víctor Curto i Borja Sánchez Xerfa, com no és el Sabía que había algunos problemas, pero sabía también que iba a solucionar otro escogido pero estoy contento de estar aquí. Me hace mucha ilusión poder llegar a trabajo, no será y esperamos que este de categoría, que es grande, doncs, no, no diga nada. Y voy a nivel de los compañeros. Tení un compañero el año el que estuvo aquí Leo Ribinosa, época de tercera ha del club de la ciudad También, pues, se les ve que los que han entrado tienen ganas de trabajar y hacer las coses bien y També, a part d'aquests tres nous fitxatges s'han incorporat a la disciplina del club Lusso Delgado i Albert, eh, Serra. Albert Serra, que torna després d'un any allavant eh, l'Uso Delgado, provinent del Sant Andreu i amb un pas efímer per la Unió Esportiva Figueres, recordin l'any d'Enric Flix, l'any de, de... mi apuesta Figueres, eh, l'últim any de la Unió Esportiva Figueres a segona divisió B. Per tant, doncs eh, aquests són els eh, components d'aquesta plantilla. També eh, les renovacions de Dorca i José ja fa que la plantilla tingui un total de 17 jugadors tant Xavi Julià, director esportiu com Raül Agner estan treballant a marxes forçades per reduir per incrementar doncs, la plantilla recordin que el proper divendres comença l'estada de pretemporada d'aquest Girona a Nevata i eh, tot perquè ha d'estar a punt pel dia 29 o 28 d'agost per rebre el Tenerife a l'estadi de Montilivi en el que serà el primer partit de temporada d'aquest nou Girona amb l'arribada de Raül Agne. També recordem s'incorpora al cos tècnic Toni Masferrer ja preparador físic en l'anterior etapa de Raül Agne a Montilivi el canvi és en el, acompanyant en el segon entrenador d'aquest Girona serà en aquesta ocasió l'exentrenador del Paralada coordinador del futbol base i també del Paralada i actualment eh, havia iniciat eh, una etapa que ha durat un mes pràcticament com entrenador de l'equip cadeta de la Unió Esportiva Figres estem parlant d'Antonio Rodríguez Rodriell serà la mà dreta de Raúl Agné en aquesta nova etapa al Girona el completarà el cos tècnic el preparador de porters que seguirà sent Toni Jiménez per tant doncs Uh, aquest Girona que continua. Endavant. 107 esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres, que per seguir parlant d'aquest Girona i de, les, i de les últimes novetats eh, que presenta, doncs el que anem a fer és establir una connexió amb el nostre company eh, Xavi Monzó. Xavi, molt bon vespre. Hola, què tal? Bon vespre. Bé, un Girona que la setmana passada doncs, va iniciar els entrenaments a les ordres de Raül Agné i en Xavi Julià, a la direcció esportiva. Sembla que les coses es comencen a arreglar, no, Xavi? Sí, doncs eh, així és. Avui mateix han firmat el, el sisè ja jugador, eh, després de Gualit Xerfa, Borja Sánchez, Víctor Curto, eh, Albert Serra, el, el retorn del, del Banyolí que va estar quatre temporades al Girona, la temporada passada recordem va estar al Llevant i Lusso, aquest jugador procedent del Sant Andreu, doncs avui han firmat Alejandro Castro Fernández, conegut com Alejandro, un mitjà punt astorià de 31 anys, procedent de l'Elx, ha jugat tant a primera divisió com a segona en València, Celta, Alavés, Nàstic en fi, demà s'incorpora als entrenaments un Girona que recordem també té a prova la Tarabà Esquerra Brasile de l'Espanyol Wellington i uh, Ibu Suki Hiroshi cedit al Saragossa B la temporada passada i que veurem si aquesta conta o no per al cos tècnic uh, en cap sala d'en Raúl Agné en el seu retorn. Un Girona que comença a prendre forma com bé deies, un Girona que ha renovat a Checho, Dorca i Jose i això sí, va veure com Xometre marxava a l'Elx i Matamala al recreativo de Huelva. El que comentava Raúl Agné aquesta setmana passada és que, que bé, que vol 22 jugadors, eh, necessita un davanter, un jugador per banda esquerra i també un organitzador mig camp, és a dir, el substitut podríem dir de, de Jordi Matamala, no?, un jugador que formi tàndem amb amb Albert d'Orca, tot i que també és interessant, sembla, a Marc Ostevar, els agradaria que es quedés, perquè és un jugador, un jugador polivalent que tant pot jugar a mig camp com també a l'eix de la defensa. És un jugador interessant. En definitiva, un hi que, com bé deies, va prenent forma i que bé, que de mica en mica s'està confeccionant aquesta plantilla que, que, bé, que tindrà, suposo, com a únic objectiu una temporada més la permanència en la tercera temporada ja consecutiva a la segona divisió A. Uh, Xavi, un girona que jugava el seu uh, primer amistós uh, de pretemporada, una victòria al Camp del Sal 0-4, una victòria lògica, tot i portant només 3 dies d'entrenament, i el divendres que es comença una estada de pretemporada nevata, no? Doncs així és uh, efectivament uh, un partit que va acabar 0-4 ahir al Camp del Sal, un partit uh, bé, sense problema, sense dificultats on, on va jugar tothom va jugar també juvenils Uh, bé, va aconseguir el primer gol Kiko Ratón, Chechu, Gerard i a continuació també, doncs, el Mercat Ferragut en pròpia porta eh, pel Salt, eh, una jugada desgraciada, no? Però bé, Girona, doncs, que va fer, va complir, no?, una mica aquest amistós, eh, el primer de cada temporada, el, el amistós de la Festa Major de sal i bé, es va començar a veure ja una mica eh, el que al Girona, tot i que, eh, repeteixo, doncs, que van jugar, doncs, molts jugadors eh, que teòricament no jugaran a segonà, també molts juvenils, i efectivament, divendres que ve, eh, comença aquest... Eh, estatge per temporada a la d'instal·lació de Torremirona de Navata i on, en eh, fi, se suposa doncs que Toni Masferrer, el preparador físic, doncs sotmetrà una for unes fortes sessions preparatòries eh, més que res treballant amb l'aspecte físic als jugadors que m'imagino que que, su que suarà la cancel·lada de debò, no? A part d'aquest uh, mistós uh, amb el Sal, en tenim algun altre de... confirmat uh, per part d'aquest Girona? Doncs uh, ara mateix sé que han de jugar amb el Palamós, no hi ha data encara, encara no els no, no han, no han confirmat, eh? No... Sé s'han d'enfrontar i repeteixo el Palamós, el Llagostera també, però no hi ha encara data, data de confirmació d'aquests amistosos. El que sí que tenim, a part del partit que has dit perfectament el primer de segona divisió de la temporada que ve de Lliga, eh, 28 o 29 d'agost, eh, Estadi de Montilivi de la Tenerife, recordem també el partit aquest amb l'Oscar, corresponent a la primera eliminatòria del Copa del Rei, que es disputarà a l'Estadi de Montilivi, el dimecres 1 de setembre eh? uh -huh. per tant doncs eh, dos partits consecutius a Montilivi el 28-29 d'agost i eh, l'1 de setembre eh, amb la segona alimentòria de Copa del Rei sí, i suposo que com cada any el torneig de l'Estany en fi, t'ho dic així, no? eh, uh -huh. així eh, de memòria no? però una cita ineludible no? com uh -huh. sempre eh, amb el Banyoles i, i amb el Rivel, doncs que hi hagi no? uh -huh. eh, Bé i algun altre més, però suposo que seran uns quants, eh? Uns quants eh? ara mateix no t'acertia encara ni, ni el dia, ni l'hora, ni... ni uh -huh. Doncs bé, uh, Xavi Menzó, el company de Punto Radio, cadena on Rambla, moltes gràcies per atendre la trucada dels 107 Esports de Ràdio Vila Sacra. Molt bon vespre. Molt bon vespre, que vagi bé. Doncs aquesta era la conversa que manteníem amb el nostre company Xavi Menzó uh, quan estem a punt d'arribar al punt horari de 3 quarts de nou del vespre i nosaltres que continuem endavant anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit ja per anar a parlar de més futbol en aquest cas de tercera divisió. Hi seran de colors. Mentre s'obre no falten. Canciones. Aquest estiu vine a disfrutar de la carpa que té téha instal·lada al Club de Futbol Peralada just davant del cafè del Cent. Sí, son... obert de les 11 del matí fins a les 12 de la nit. Verás, si preferes llorar de tristesaaria, de podràs degustar i comprar tota mena de productes de Cabes Castell de Peralada, Ria un poquit Que sonrías Recorda, la carpa del futbol, del club de futbol Peralada està instal·lada just davant del cafè del centre amb horari ininterromput de 11 del matí a 12 de la nit i podràs trobar tots els productes de Caves Castell de Peralada, comprar-los i com no també, fer degustacions. 107 esforçs amb Dani Pagès. és que anirà a d'un dels primers amistosos que s'ha disputat aquí a Terres Empordaneses i concretament el que va enfontar el passat dissabte al nou municipal de Palamós, el Palamós i l'Espanyol. Per fer-ho tenim contacte amb Ramon Ribes. Ramon, molt bon vespre. Bon vespre, d'anar. Oh. Explica'm una mica com va anar aquest primer amistós de pretemporada. El resultat potser és el de menys, però el Palamós va donar una molt bona imatge, no? Sí, eh, va ser el trofeu Vila de Palamós i dir que l'equip amb el malgrat, és a dir, el Palamós, únicament portava 3 dies entrenant, a diferència de l'Espanyol, que sembla que portava gairebé dues sermades entrenant a, a Palamada fent, fent l'estat de pre-temporada. Uh, el, la distància entre categories era evident, l'Espanyol és un equip de primera divisió, el Palamós de tercera divisió i els 0-4 és el de menys. Uh, vam quedar satisfets perquè... Vam veure un Palamós molt jove amb molta il·lusió i jo crec que amb l'actitud de, de l'equip que va jugar al passat i veig de donar a aquesta tercera divisió, eh, doncs ens en portarem moltes alegries. El més important també és que un club modest com és el Palamós eh, va veure com el nou estadi presentava una entrada magnífica, gairebé 3.000 aficionats a les l'escenari del nou estadi. Això va significar que la directiva de, de Juli Torrent doncs, eh, comença amb un bon passiu econòmic, perquè, doncs vam fer caixa aprofitant la visita a l'Espanyol. <fixi> També sembla que Ramon Monràs ha quedat uh, plenament satisfet d'aquest uh, primer enfrontament de pretemporada dels seus homes, no? Uh... Sí, sí, sí. Vam tenir l'ocasió de, de parlar amb al final del partit. Va dir que no el gens aquest 04. És més, va dir que, que s'esperava, que era previsible, per això que et deia abans jo, doncs, per la diferència de pressupostos i de categoria, primera divisió i tercera divisió. Però, sobretot, Molgas va assecar la, la feina, la, la concentració, eh, les ganes que van pujar els seus jugadors. I el més important és que tenia en compte que el Palamós únicament portava tres eh, sessions d'entrenament doncs que cap jugador doncs, va notar molèsties, i això és el més, uh, el més important. A més a més, també uh, hi havia moltíssimes carres noves. Uh, el Palamós aquest, uh, aquest Palamós, el 2010-2011, és un equip completament diferent de la temporada passada, i amb tres, només tres dies d'entrenament uh, era lògic que encara no havien après els conceptes de, de l'entrenador. Per tant, es pot considerar que que va ser un debut doncs, positiu, tot i aquest 0-4. Per altra banda, Ramon, aquesta setmana es va fer oficial el calendari de Lliga i va deparar un primer enfrontament entre els dos equips gironens on ja gust era Palamós a la primera jornada. Explica'ns com ha caigut aquest calendari i aquest primer enfrontament, aquest primer derbi aquí a Palamós. Doncs la que jo crec que satisfets. Eh, a més a més, eh, és un derbi que servirà de venjança perquè la temporada passada, el Llagostera, que la votava per primer cop a la seva història de tercera divisió, ens va guanyar els eh, dos duels. És a dir, el duel de la primera volta, el Palamós va caure per la mínima 1-0 el camp de Llagostera, però el resultat que verdaderament va fer mal el Palamós Ara moment entrant per aquí que ja va, ser quan el Dioguestera va venir eh, a la segona volta de la lliga al nou estadi i va passar com, com un autèntic eh, tsunami. El Dioguestera ens va guanyar per 0-1 4, deixant molt tocar la moral del, del Palamós, Palau eh, demostrant que en aquell, eh, la, a la lliga de la temporada passada el Dioguestera va ser molt millor equip serà el primer dels dos únics nervis que hi haurà aquesta temporada, perquè, com ja saps Dani, únicament hi ha dos equips gironins a la tercera divisió. I, a més a més, també hi ha una, un factor positiu, que ens comentava el mateix, entre del Palamós, que, que és el següent. Els equips que deixa el Llagostera seran eh, rivals al Palamós eh, immediatament després. És a dir, eh, el tenis del Palamós tindrà doncs, un viatge reglament curt de, de, de 15 minuts, si es desplaça des de Palamós per anar a veure els partits del Llagostera, perquè els rivals que deixin el Llagostera els acabarà immediatament després del Palamós. I també important, doncs, eh, després de jugar aquest primer derbi, el Palamós jugarà dos partits consecutius eh, fora de casa. És a dir, si obtenim un bon resultat al camp de Llagostera i després dues victòries, això voldria doncs, que el Palamós sumarà uns quants punts per per ja enfilant-se al cap damunt de, de la classificació. <ríe> doncs esperem que si sigui que el Palamós comenci amb on peu aquesta lliga, falta encara eh, prop d'un mes perquè això passi, i que l'equip de, de Ramon Monràs eh, doncs, eh, pugui fer una bona campanya en aquesta tercera divisió. Eh, Ramon, parlem en properes jornades. Moltes gràcies. Com vulgueu, quan vulgueu. Bon Adeu. set esforçs amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem manquen 9 minuts per arribar al punt horari de les 10 de la vespre i el que farem en continuació serà anar a parlar amb un bon amic d'aquesta casa, és un eh, arbitre, eh, ex àrbitre, exàrbitre no sé com col·leficar-lo Carles, Carles Mas, molt bon vespre Hola, bon ben, -ben estic, com estem? Uh, bé, avui volíem parlar amb tu perquè fa uns dies doncs, van llegir un article en uh, una pàgina web a Futbol Catalunya on posa alguns àrbitres denunciant persecució dels seus caps eh, són els àrbitres del, movi del moviment demòcrata arbitral eh, què és el que passa exactament eh, Carles, eh, explica'ns una mica Mira, jo ara podria contestar en referència que potser el que estic fent jo ara eh, que no estigui des del comitè tècnic d'àrbitres com un acte de rebeldia per dir-te el que passa eh... Parlar per una ràdio és un acte de rebeldia? Bueno, aquí suposo que sí no ho sé, eh, ho tindríem que, que, que preguntar-ho he preguntat a un amic meu que és de Cuba i diu sí, això és pitxo que Fidel Castro, el que teniu allà amb el comitè tècnic». I ja dius, ara, perquè el que han aprovat intuigeixo textualment, és que ve la pita al gallina, el que ens vindrà a partir d'ara. Los que desobedezquen de forma manifiesta les órdenes e instrucciones emanadas de las autoridades arbitrales o los que en actos de rebeldia incumplen los acordes del comitè. És un acte de rebeldia fer manifestacions, escriure com han fet companys a futbol. uh, futbolcatalonia.com o ara jo respondre les teves preguntes. T'ho pregunto no a tu? Ma, jo diria que no. Bueno, el nostre tipificat, el que és un acte de rebeldia, a partir d'ara poc està sancionat de tres mesos a un any. <ríe> Però continuem. Uh, sí, els meus... hi ha companys que han estat perseguits. Podríem dir que fa poc han sancionat. Com a acte de rebeldia, un company per posar en els seus Facebook, Eh? Ja de, de que quelcom... ja està podrit entre els seus amics hi ha espies a la xarxa eh? hi han espies a la xarxa i, i diuen que bueno, això és un acte de rebeldia carai això no ho sé hauríem eh, eh, eh. de mirar de, de com mirar de, de mirar de funcionar com una, com una democràcia no? com, com el que està passant ara no? mm -hmm. és bastant greu no el que estàs comentant Carles és el que ja has cridit Santiago López Quintana també l'han sancionat, que és el representant dels àrbitres eh, escollit democràticament a través de les urnes. Uh -huh. L'han sancionat. Mira, eh, senyor... Mira aquí jo ho tinc davant. Segons el Xavier Moreno-Gado, 3 bueno, mesos sanció per una falta de penediment sincer. On estem? estem a l'any 2010, per l'amor de Déu. Si, si jo estic a favor i, i molts acompanyes meus estem, estem a favor de que com més diversificació d'idees i d'opinions i de discussions i enriqueixi el comitè tècnic d'àrbitres o d'entrenadors tot, tot, clar, si no podem dir res bueno, doncs clar, els àrbitres estan espantats Uh, Carles, com, com pot acabar tot això? Uh, Reclamàveu unes, uh, unes eleccions, poder decidir qui havia de ser el vostre representant. Finalment, aquestes no hi poden ser perquè doncs, el decret de la Generalitat no ho permet. Uh, Explica'ns una mica com pot acabar tot això. Bueno, com pot acabar? Tu has digut informació, que s'està gestant un sindicat, a veure si neix un sindicat per defensar els drets dels àrbitres. Bueno, en el comitè, faran una, una neteja, una neteja de gent que està en contra... No, en contra, opinions uh, diverses, uh, diferents opinions, el que, el que el la gent que està en el poder ara opina, els netejaran a tots, els netejaran. I ja està, i qui digui alguna fora. I s'ha encarregat a molta gent, a molta gent, molta gent. I aquí tens... Bueno que eren cinc àrbitres que, que eren àrbitres de, del moviment d'Arbitral Demòcrata, de cinc en queden tres. Amb un àrbit que, que era bastant crític, vull dir, estava a la tercera divisió i era àrbit internacional eh, de futbol sala, se l'ha encarregat, i com? Baixant-lo a primera catalana, i abans de que li diguessin a ell que, que estava baixat de categoria, no per, per mal àrbitre ni mala persona, eh? doncs ja hi havia gent que s'estava refant la seva plaça d'àrbitre internacional. Ara ah, serà més transparent. No hi haurà transparència. Vull dir... Què passarà, doncs, que com Figuera, Girona... i totes les subdelegacions, és el meu punt de vista, perdran poder, el poder, el poder per, per treballar. Eh? Estem parlant del poder per treballar, la, la independència per poder gestionar el teu centre de treball. I, i què vol dir això? Que tots els neguits que hi hagi, per exemple, els àrbitres de Figueres, tu, tu tens més força al gestionar-ho. Ara ja no, oblida't, s'ha acabat, Girona... El, el maresme. S'ha acabat, aquí soment el que diguin els de dalt i punto. I qui no li agrada, acta de rebeldia i fora. Això és el que passarà doncs esperem que no sancionin a Carles Mas uh, aquest acte de rebre dia per uh, les declaracions que acaba de fer aquí uh, el 107 Esports a uh, la 107 Música. Carles, de veritat ha estat un plaer parlar amb tu uh, parlarem un altre dia amb més temps uh, de, doncs de les teves noves ocupacions Correcte. i doncs uh, esperem uh, parlar un dia doncs uh, com diem amb més temps. Molt bon vespre Carles. Bon vespre, ja saps que resto la teva disposició i a tota la gent que vulgui sapig el que passa. Adéu saps. Doncs molt bon vespre i moltes gràcies per atendre'ns. Vinga, gràcies i una abraçada. adéu doncs nosaltres arribem al punt horari manca eh, de dos minuts per arribar a les 10 del vespre i el que farem eh, abans d'acabar és anar a repassar doncs, el calendari de partits amistosos que va eh, anunciar la Unió Esportiva Figueres eh, el passat dijous en la seva assemblea de socis. El primer serà el dia 8 d'agost a les 7 mitja davant del Matlleu, corresponent a la Copa Catalunya. De l'11 al 13 d'agost es disputarà el torneig de l'Estany. El 18 d'agost un partit al Camp del Bisbalenc, el 21 d'agost presentació de l'equip davant del Palamós a Vilatenim, el dia 22 d'agost partit a Vilademat, 28 d'agost partit al Camp del Bas i Roses i el 5 de setembre el darrer partit amistós de la pretemporada davant del Vilamalla. També amb una altra ordre de coses es van aprovar els preus dels abonaments que passen de 50 a 60 euros per als, perdó, de 60 i 40 euros per als eh, socis eh, adults i dones i jubilats a 70 i 50. També el carnet protector passa de 100 a 120 euros. I per últim també comentar que els partits a casa es disputaran els mesos de desembre, gener i febrer. Els diumenges a eh, dos quarts de 12 del migdia, la resta de la temporada seran el dissabte a eh, dos quarts de 5 de la tarda. També I comentar ja que per acabar que el... aquí comença els entrenaments el proper dimecres, dia 28, i a ha ha confirmat ja la incorporació d'Albert Moñino del Saragossa B a la disciplina de la Unió. Per tant, doncs, aquest, amb aquestes novetats nosaltres que posem punt i final al nostre programa d'avui i tornem al proper dilluns. Que passin una molt bona setmana, un cordial salutacions a qui els ha acompanyat des de les 9 del vespre fins ara mateix un servidor, Dani Pagès.